Система травлення Шлунок і кишечник перетравлюють їжу, засвоюючи з неї поживні речовини, необхідні для забезпечення організму енергією, росту та оновлення його клітин. Шлунок – найширша частина травного тракту, довгої трубки в організмі, яка починається ротовою порожниною, що включає горлянку, стравохід, шлунок, тонку і товсту кишку і закінчується анальним отвором. Початок процесу Пережовування перетворює їжу на кашку, яка краще змішується з травними соками. Три пари залоз у ротовій порожнині виділяють слину, яка зволожує їжу і містить ферменти, що розщеплюють крохмаль і цукор. Перетравлювання У шлунку їжа змішується з соляною кислотою та травними ферментами. Звідси вона надходить до тонкого кишечника – товщина якого приблизно 4 сантиметри, а довжина – 6 метрів. Його стінки вкриті тисячами ворсинок, довжиною близько 1 мм кожна. Завдяки цьому поверхня, яка всмоктує поживні речовини, значно збільшується. Слизова оболонка тонкого кишечника і розміщена поруч підшлункова залоза виділяють сильні ферменти, які розщеплюють хімус або напівперетравлену їжу. Печінка виробляє ще один травний сік – жовч, яка накопичується у жовчному міхурі. Жовч найкраще перетравлює жир, який міститься в їжі. Товста кишка Неперетравлена їжа надходить до товстої кишки. Її товщина близько 6 см, а довжина – 1,5 м. На піврідкій фекалії накопичується в кінці травного тракту – прямої кишки а потім видаляються з організму через задньопрохідний отвір, або анус. Печінка З кишечника кров надходить до печінки, яка накопичує частину засвоєних поживних речовин і перетворює глюкозу, або цукор, на глікоген. Особливий вид крохмалю, що зберігається в ній доти, доки організмові не знадобиться глюкоза. Тут же розщеплюються шкідливі речовини – які потрапили до організму, наприклад, алкоголь. Ілюстрації. Травний тракт. Звичайно, їжа проходить через травний тракт людини протягом 24-36 годин. При цьому вона піддається механічній та хімічній обробці, що дає можливість організмові засвоїти поживні речовини. Хімічну обробку їжі здійснюють травні соки, які містять необхідні для цього ферменти. Перше. В роті їжа пережовується, перетворюючись на рідку кашку, зволожену слиною, завдяки чому легко ковтається. Друге. Пройшовши через горлянку, їжа опиняється в стравоході. Ця м'язова трубка велеподібно скорочується, проштовхуючи їжу у шлунок. Третє. Потужні м'язи шлунка розминають і перемішують їжу. Через 3-6 годин рідка, напівперетравлена їжа так званий хімус надходить до тонкого кишечника. 4. У тонкому кишечнику поживні речовини з хімусу переходять у кров. 5. Неперетравлені рештки їжі надходять до товстої кишки, яка всмоктує воду та необхідні організмові мінеральні солі, після чого ці рештки видаляються з організму через задньопрохідний отвір у вигляді фекалій. Смакові рецептори під мікроскопом. Завдяки цим сосочкам ми відчуваємо солодке, гірке, кисле та солоне. Цукор також потрібний нашому організмові, але за малорухливого способу життя його надмірне споживання призводить до ожиріння.